27. fejezet Mátyásnak ismét hadba kellett vonulni. Magyarország felé indult, mert úgy látszott, hogy Girzsik a Brünni koronázása ellenére is meg fogja tartani a fegyverszünetet. De még ki sem érkezett Brünn városából, már hírnök érte utol, Girzsik meggondolta magát, a fegyverszünetet nem éppen alaptalanul megszűntnek tekintvén, elkezdte a háborúskodást, az első hadmozdulatok megtörténtek. Girzik nem volt rest. A nagy bajban nem esett kétségbe, és nem adta meg magát. Három felül is fenyegetett, a lengyelekre számítva módva felül igyekezett Magyarországot nyugtalanítani. Henrik herceget a felföld ellen küldte, Viktorint Morvaország ellen. Mindezen felül Magyarországról követ hozta el annak a kiáltványnak a szövegét hű fordításban, amelyel Mohamed szultán az egész iszlám világhoz fordult. Én, Mohamed, Murát fia, a szultán, Barasma és Rachmael ura és kormányzója, akit Allah minden császárok fölébe helyezve, a napkörébe emelt, akit dicsőség tetéz, akinek minden dologban a szerencse kedvez, aki vagyok a halandók félelme, a fegyverek hatalmasa, amennyei szentek és nagy proféta fohásza által a kelettől nyugatig uralkodó fejedelmek fejedelme, Fogadalmammal és hitemmel ígérem az egy Istennek, minden dolgok teremtőjének, hogy addig nem nézem szememmel a napot, nem eszem ízletes falatot, nem keresem a kellemeset, nem illetem a szépet, nem tekintek kelet felé, míg le nem döntöm és lovam lábával, meg nem tapostatom a nyugati nemzetek Istenét, ezt a fából, aranyból és ezüstből való, vagy lefestett Istent. Kit a Krisztus tanítványai csináltak kezükkel, és még így a föld színéről kelettől nyugatig minden gonoszságot ki nem írtok, az igaz szabad Istenének és Mohamednek a nagy profétának dicsőítésére. Ezért minden körülmetélt népeknek, alatvalóimnak, kik Mohamed hitét valják, valamint elöljáróiknak és szövetségeseiknek tudtuladom, hogyha még végképpen ki nem alud bennök az ég és a föld istenének félelme, s az én győzhetetlen hatalmamba vetett hit, mint kötelesek megjelenni nálam a Hegysira folyó nevében Ramadán havának hetedikén Isten és Muhammed parancsára, kik közül Isten az ő hatalmával és Muhammed az ő imádságával bennünket biztosan és hathatósan meg fog segíteni. Ez már komoly dolognak látszott. Ez annál is inkább, mert a szultán kiáltványában jelzett dátum keresztény időszámítás szerint a jövő 1470-es esztendő március 11-e még elég messze volt, de a törökök már most mozgolódtak, betörtek másodszor is Horvátországba, ezúttal sokkal nagyobb tömegben és nem kevesebb, mint 60 ezer embert szedtek összefogóinak. Kevés bemúlt, hogy magát Zágrábot is el nem foglalták és megint Ausztriába ütöttek. Hogy Fridriknek megint meggyűlt kisi a baja a törökkel, az mátyás nem nagyon bántotta. De Horvátország 60 ezer alatt valójának veszte fölött lelkiismerete már nem tudott elsiklani. Bécsbe küldte Vitéz Jánost. Onnan ugyanis igen gyanús hírek hallatszottak. Girzsik, mint a harcmezőn, a diplomáciában sem maradt tétlen, Mindenütt izgatva és támogatást keresve Mátyás ellen. Bécset is járták a csekövetek, és számos jel arra mutatott, hogy Friedrich, aki alapjában egyformán gyűlölte a két közrendből származó királyt, és egyiket a másikkal igyekezett mindig gyöngíteni, most mintha hajlott volna egy osztrák érdek érdekközösség felé. Mátyás ennek a kérdésnek közelről akarta a szemébe nézni, és a kíváncsiság hogy Fridriket személy szerint is megismerje, már régóta sarkalta. Vitéz János tehát elment Bécsbe, hogy ott felvehesse és letárgyalja Mátyás király Bécsi látogatásának gondolatát. Jegyzéket vitt magával, amelyre leírt Mátyás feltételeit. Ezek egy szövetséges fejedelem részéről elég különösen hangzottak. A magyar király kikötötte, hogy kísérete 1500 fegyveresből állhasson, hogy Bécsi tartózkodása alatt a város mindkét kapuját állandóan nyitva kell tartani, és maga is, kíséretének minden tagja is menlevelet kap. A menlevélért az osztrák rendek álljanak, jót. Ezzel szemben hajlandó magát írásban kötelezni, hogy barátilag és nyájasan viselkedik. Vitéz azzal tért vissza Bécsből, hogy a látogatás részeteit letárgyalta, azok rendben vannak. Friedrich a súlyos bizalmatlanságról tanúskodó feltételek fölött semmi felháborodást nem mutatott. Sőt, ő maga viszont igen szabatosan igyekezett előre leszegezni, hogy a király kísérete gyanánt érkezendő 1500 lovas katonát hogyan fogják elszállásolni, s azok milyen fegyvereket fognak hordani. A király hetekig szervezte a Bécsi utazást. Hunyadi Jánosné, az erdélyi főszolgabíró leánya, így szólt, mikor fia elbúcsúzott tőle. Talán keves késérőtőt, s több vihetnél. Az habzsurgi, az habsburgi marad, mendent kitelik attól. Ne féltsön, anyám, Tudom őrizni magamot. Van eszed magadnak is, tudom, de az németnek ne higgyél, ugyan kérlek. Egy sáros, enyhe februári napon Mátyás megérkezett Bécsbe. Mint magyar és király lovagolt be azon a kapun, amelyen át valaha ötödik László magyar és király fogolyként hurcolta be a rabszállító kocsin. De most díszőség fogadta, katona zene, hódoló tanácsurak és császári megbízottak. Az utcákon tenger nép két oldalt. Fridrik császára burg kapujában állott, ott fogadta a vendéget. Mátyás most látta először azt az embert, akit lelkemélyén igazi nagy ellenségének ismert. 55 éves volt a császár, nagy testű, szeplős, vörös ember. Arcát borotválta, vörös haja a tarkójáig ért. Két gyermeke állott mellette, jobbról a 11-esztendős Miksa főherceg, illedelmes és kellemes fiúcska, és balról az öt éves kunigunda főhercegnő, iett és zavart leányka. Üdvözünk császári szék helyünkön, felséges fiunk, urunk, szólt Fridrik. Isten hozott! Azzal átölelte a királyt, és arcát jobbról-balról megcsókolta. Mátyás az ölelést is, a csókot is viszonozta, ő is megérezte ölelés közben a császár testén a páncélinget, az is bizonyára megérezte az övét. A Burgióval kevésbé fényes fejedelmi szék hely volt a Budainál. A házigazda fukarsága számos apróságon meglátszott. Letört és javítatlanul hagyott lépcsőkorlátokon, málladozó vakolat részeken, kikopott szőnyegeken akadt meg a király szeme. A lakomma maga nem volt szegényes, de a kötelező díszt egyottányival sem múlt a felül. Mintha csak patika mérlegen számították volna ki, mennyi pénzen túl nem kell terjedni a kénytelen költekezésnek. Hogy beszélgethessen a császárral, ahhoz csak két napulva jutott Mátyás. Addig sohasem volt a császárral egyedül. Mintha csak szándékosan halogatta volna Friedrich a bizalmas eszmecserét, annak módján, aki a látogatót sokáig váratja de két nap múlva végre összeültek a császár dolgozó szobájában, abban a szobában, amelyből a német-római császárság bonyolult dolgai intéződtek. Mindenek előtt tisztázni kívánta, hogy a császár Fben óhatja e a két ország között a szilárdan megalapozott és őszinte indulatokra épített békét. Aztán felsorolta, hogy ennek a békének feltételeit hogyan képzeli. Felvetette a gondolatot, hogy feleségül veszi a kis Kunigunda Hozomány gyanánt elsősorban 80 ezer aranyat kért, tehát ugyanannyit, amennyit ő válságdíjul fizetett a koronáért, továbbá Fraknót és más magyar városokat, amelyek még mindig Friedrich kezén voltak. Okiratot kívánt arról is, hogy Fridrik ünnepélyesen és örökre lemond a magyar trónra való igényeiről. Fridrik nyájasan bólogatott mindenre, végül órájára nézett és bocsánatot kért, hogy ma már nem ér rá, fontos államügyek várják. Majd jó három óra hosszat tárgyaltak, de a három óra elmúltával ott tartottak, hogy nem végeztek semmit. De Mátyás győzte türelemmel. A császár alkodozási módszerét már 12 évi tapasztalásból ismerte. Igyekezett személyes nyájassággal könnyíteni az alkodozásokat. Lelkeméjén nyílegyenesen látta a vágyott utat, amely a magyar császársághoz elérkezik. S ahhoz szükséges volt, hogy Fridriket elvágja Gürzsiktől és Kázmértől. Ő 33 éves volt, a császár 55. Emberi számítás szerint Fridrik elmúlt át megérvén, lehetséges volt a császári koronát remélnie. Ezért tőle telhetőleg kedves volt a császárhoz. Pedig nagyon kedves tudott lenni, Humoros, szórakoztató, elragadó. Együtt szánkázott a császárral Bécs utcáin, és minduntalan kitalált apró emberi figyelmességeket, amelyek jártak is a jóval öregebb uralkodónak, s az ő méltóságát nem sértették. Közben egyre másra jöttek az olasz államok ügyesen megszervezett ajándékai. Velendszeremekbe készült sejmek egész garmadáját küldte neki. A Liguri köztársaságtól drága veretű fegyvereket kapott. Ferrante nápoi király, a nagy lovas hírében álló fejedelem, pompás paripákat küldött. Bécsi tartózkodása alatt érkezett meg, szintén nem előkészítés nélkül, az a 24 ezer arany, amelyel a szentszék Girzsik ellen segítette. De a legérdekesebb ajándékot Firenze küldötte, két hatalmas hímoroszlánt ketrecekben. Mátyás mindezekkel Bécs népét akarta elkápráztatni, másrészt Friedrichnek megmutatni, hogy a magyar király Európa szerte mennyire népszerű, vele érdemes egykövet fújni. De a pazar ajándékok a kapzsi Friedrichnek inkább irigységét hívták ki, és idegessé tették. Mátyás hősies türelemmel folytatta az alkut. Azt indítványozta, hogy mi egy, egy pontot megvitattak, az rögtön tegyék írásba, hogy másnap egyebet gondolni ne lehessen. Már három vagy négy ilyen okiratot szövegeztek meg, de a császár halogatta az aláírást. Mátyás szorongatta, akkor meg előről kezdett olyan dolgokat piszkálni, amelyekben már megállapodtak. Ha aztán mégis aláírt egy okiratot, azt mindjárt megbánta, s a következő okiratban olyan pontot erőszakolt, amely ellene mondott az előbbinek. De mikor Mátyás türelmetlenséget mutatott, akkor úgy tett, mintha megijedt volna, és kérlelni kezdte. Így tartott ez három álló hétig. A király végre arra kényszerült, hogy határidőt tűzzön ki, vagy tisztázza a megállapodást a császár három nap alatt, vagy ő hazautazik. A császár, mintha magába szállt volna, elkezdett komolyan tárgyalni, egy napig. Másnap gyötrelmes fejfájásra hivatkozott, és kérte a határidő kitolását. Harmadnap megint elkezdett tárgyalni, s amiben addig megállapodtak, egészen új kifogásokkal borította fel. A következő nap reggelén átüzent a királynak, hogy el van foglalva, az osztrák urak tanácsába kell mennie. Mátyás magához hívatta főembereit, Bánfi Miklóst és Szobor Mihályt. Meghagyta nekik, hogy azonnal béreljenek hajót és várjanak rá a kikötőben. Akkor felöltözködött és elment az urak tanácsába. Úgy volt, ahogy sejtette, a császár nem volt ott a tanácskozáson. bujkált valahol. Az urak egyébként nem is tudtak róla, hogy oda akart volna menni. Meglepetve álltak és néztek egymásra. A király legyűrte indulatát. Ez nekem elég! Mondotta, én befejeztem, mondjátok meg, urak, császártoknak, hogy engem nevezessen az orromnál fogva, keressen magának más bolondot. Én megyek haza. De felséges úr, szólt ijetten János, hát a tárgyalásokból nem lesz semmi? Mondom, hogy megyek haza. Jó egészséget minnyájatoknak. Sarkon fordult. Többen utána akartak menni, de ő nem nézett hátra. Akik szólni szerettek volna hozzá, elmaradoztak. Fegyveresét visszaküldte lakosztályába, adja tudtul a kíséretnek, hogy ő hazament, azonnal csomagoljanak és induljanak ők is. Azzal egyes egyedül kilovagott a kikötőbe. A parton várták bánfi és szobor. A bárkát már kibérelték. Szorgost induljunk! Kiáltott rájuk, leugorva a lóról. Császár, hogy kergetni fog, bizonyos. A bárka elindult. Már nem volt jég a Dunán, a folyósodra gyorsan vitte őket lefelé. Mátyás visszanézett az elmaradó császárvárosra, ahol bolondították, kínoszták és megalázták. Látod ezt a várost, ezt a folyót, ezt tornyokot, mend az egészt? Kérdezte Bánfitól. Látom, felség. Hát ezt elveindöm Fridriktől, fridrik ha belé is. Isten engem úgy segéljön. Fridrik, ahogy megtudta Mátyás búcsútlan távozását, gyors lovasokat küldött a duna mentén a bárka után, érjék utol és valahogyan bírják visszatérésre. De a lovasok már nem tudták a királyt utolérni, vagy talán nem is nagyon akarták. Már kevéssel utóbb kétségbe vonhatatlan jelek mutatták, hogy a császár belement gircsik gondolatába, és elfogadta az osztrák-cseh-lengyel érdekközösség politikáját Magyarország ellen. Mátyás azon vette magát észre, hogy körülkerítették. A kör tökéletes volt körülötte, moldva a fenyegető török, Ausztria, Csehország, Lengyelország, moldva. És ez még nem is volt elég, a szentszéket is, úgy látszott, elvesztette. Mert a pápa, akinek formailag meg kellett erősítenie az ő cseh koronáztatását, a király legnagyobb meglepetésére ezt a formaságot nem teljesítette. Azt üzente, hogy ezt éppen Mátyás érdekében állónak nem tartja. A nyílt pápai megerősítés Mátyásra úszítana a lengyel király haragját. A megerősítéssel még várni kell. Nyilvánvaló lett, hogy Kázmér jól dolgozott Rómában. Mátyás elkezdett alkudozni Girzsikkel. Igen tetszetős tervet terjesztett eléje, Girszik maradjon életfogytik cseh király, utána a korona Mátyásé. De az ajánlat elkésett. Girzsik már több előnyt látott abban, ha a császárral és Kázmérral áll össze. A király egyedül állott a kerek világon, mint a sziget. Csak saját hazájának talaja állott még a lába alatt, amelyről elindult, hogy világra szóló terveit megvalósítsa. És ezt a szigetet is egyszerre alattomos földrengés lassan jelentkező lökései kezdték rázni. Azoknak a magyar uraknak, akik annak idején oly hevesen ellenezték a cseh hadjáratot, egyszerre igazok lett. Az udvarnál megforduló zászlósok arcáról eltűnt az a fényesség, amelyel uruk elé szoktak volt járulni. Megjegyzések hangzottak el, amelyek három éve lehetetlenek lettek volna. Akárki akármiről panaszkodott, minden nótának egy volt a vége. Ja, az a járat. És a szemrehányás már nem is maradt rejtett. Tiszteletteljes hangon ugyan, de megszólalt. Azok, akik hívek maradtak hozzá, vagy akiket ő emelt ki az ismeretlenségből, jogot formáltak hozzá, hogy egy-egy választ megengedjenek maguknak. A fegyverek most télidőn pihentek, a mérkőzést a fegyverszüneti alkudazások vették át. S ezekben az öregedő, beteges király, akit epebaja embertelen fájdalmakkal kínozott, már nem volt a régi, heveskedett, idegeskedett, ő maga vetette fel megint a perdöntő párviadal kérdését. A megbízottak erről komolyan leveleztek is, de a regényes gondolatból megint nem lett semmi, mert a feltételekben nem tudtak megegyezni. Az minden esetre meglátszott Gérzsik minden mozdulatán, hogy nem csak mint cseh király állott szemben a magyar királlyal, hanem mint öregedő ember, cseh köznemes, óriási pályafutás hanyatló erejű hőse áll szemben a fiatal, erős magyarral, hasonló pályafutás meg nem törhető hősével. A viaskodás politikai volt közöttük a térképen, de emberi volt szíveikben, és Girzsik azzal szakította félbe a fegyverszünetet, hogy nem békül. Ahogy a magyar király Csesőrt ivott velem Brünn alatt, izente Mátyásnak, úgy fogok én vele saját földjén magyar bort inni. Két héttel azután, hogy ezt izente, meghalt. Mátyás győröt vette nagy ellenfele múlásának hírét. Még aznap úton volt Brünn felé. Erőltetett sietséggel igyekezett a morva fővárosba, hogy ott tanácskozást tartson a katolikus rendekkel az új helyzetről. Őt a rendeknek ez a fele már megválasztotta a csebiradalom királyává, most csak azt kellett volna elérni, hogy a kejhes rendek is elismerjék ezt a választást, és ne hozzanak ellene királyt a trónorökösül kijelölt ulászló személyében. A kehes főpap Rokicana kevéssel gérzsik előtt halt meg, a Huszita pártnak jelentős nagy egyénisége nem maradt egy sem. Nem látszott lehetetlennek, hogy a prágai király választáson, amelyet a kejhes rendek már nagyban készítettek elő, Mátyás többséget szerezhet. Akkor aztán a csebirodalom, a német birodalmi választójog, a római királyság reménye és a császári korona messziről integető fénye annyi vér, pénz és fáradtság árán végre az övé lesz. És most az új fordulat miatt megint pénz kellett, a kortéziára az adóból már nem futotta. A király egy percig sem habozott, törvénytelen adót rót ki az erdély szászokra és a királyi városokra. Mátyás dolga kitűnően indult. Megválasztása úgy szólván bizonyosnak látszott, de aztán különös jelenségeket lehetett észlelni. Magyarországról bújtogatók jöttek. Hogy kiküldte őket és kipénzelte, az nem volt megállapítható. A másik baj az volt, hogy a nunciusok egyházi átokkal fenyegették, aki másra merészel szavazni, mint Mátyásra. A cserendek, még a katolikusok is nemzeti függetlenségű kihívós látták az egyházi fenyegetésben. A királyválasztást úrnapján tartották meg Kuttenbergben. Ekkorra már olyan forró lett a hangulat, hogy a magyar követség a maga ezer fegyveresével kénytelen volt elhagyni a várost. Életük nem volt biztonságban, így is éppen, hogy elhozták a bőrüket, a cseh és lengyel katonák üldözőbe vették őket, nyílt csatára is sor került, a magyarok közül sokan elestek. A Mátyás párt meg sem mukkanni az országgyűlésen. A 15 éves Ulászlót, Kázmér-Lengyel királyfiát, ötödik László unokaöcsét, megválasztották cseh királynak. Most tehát a Magyarország körül fonódott kört újabb szegek kovácsolták össze. A lengyel király fia lett a cseh király, s velük azonos külpolitikát folytatott Fridrik. A cseháború eddig két és fél millió aranyába került az országnak. A rendek mindig sziszegtek a sok adó miatt, de ez most már nem sziszegés volt, hanem erős felzúdulás. A lengyel király nagy sereget szervezett. Mátyásnak voltak fizetett titkos emberei Prágában is, Krakóban is. Csak hamar kitárult előtte a veszedelem egész képe. Magyarország fellázat ellene, másképpen kifejezni a helyzetet önáltatás lett volna. A főpapok és világi nagyurak feltűnő sokasága esküdött össze ellene, hogy lengyel segítséggel letegyék a trónról. A magyar koronát Kázmér király kisebbik fiának, ugyancsak Kázmér nevezetűnek szánták. Mátyás érezte, hogy most van uralma fordulópontján. Most dől el, hogy király maradhat-e egy országban, amelyet köröskörül ellenségek zátlánca környez, s amelynek rendei őt el akarják csapni. Soha sem érezte magát akkor a bajban, és soha sem érezte magát ennyire erősnek. Dúdolva jött ment palotája folyosóin, s akikkel érintkezett, valósággal megborzadtak, milyen derűs és jókedvű, mennyire sejtelme sincs arról, hogy rövidesen börtönben fog ülni. Mert körülötte mindenki tudta, mi készül. Mikor rendkívüli óvatossággal seregszemlét tartott, megállapította, hogy a rendek négyötöd része ludas az összeesküvésben. Ő úgy kezdte az egészet, hogy adta az ártatlant. Mikor egyik urral találkozott, akiről tudta, hogy egyik fő küvő és egyik fő behívója a lengyel seregnek, így szólt hozzá. Fiam, fésön! Jön az lengyel, nem hagyjuk ám magunkat. Még így hozzád hasonlatos csuda vezérjeim vagynak, nem félök. Megveregette bizalmasan a vállát, feleletét meg sem várta. Az ott maradt elképedve, s az dicséret szégyenétől elpirultan. Egy másik főcinkosnak birtokot adományozott. Számos összeesküvővel bizalmasan közölte, hogy fontos katonai szerepet szállt neki a lengyelek ellen. Újlakit így gyönyörű szép okmányban értesítette, hogy kinevezi Bosnyák királynak, és engedelmet ad neki, hogy Jajszában királyjá koronáztassa magát. Emellé még magánlevelet is írt neki, amelyben részletes tanácsait kérte, mit évő legyen stratégia dolgában a készülődő lengyel veszedelem ellen. Az összeesküvők jó része a király hirtelen betoppanására megbújt várkastéjaiban és várta a fejleményeket. Lassacskán előbújtak, és felmerészkedtek Budára. Egy sem akadt, akit a király tüntetve határtalan bizalmával erkölcsi helyzetbe ne tudott volna hozni és valami donációja, rangemelése, kitüntetése mindegyik számára akad a talsójában. Végül, mire megérkezett az országgyűlés kitűzött ideje, és itt volt már Kázmér-Lengyel király hivatalos hadüzenete is, alig maradt egy-két lázadó. Ekkor aztán az országgyűlést megnyitó trónbeszédben nyíltan rá, mert térni a kérdésre. Könnyedén előadta, hogy hallomása szerint valami mozgalom próbálkozott távollétében a gyermek Kázmérhelceg meghívására. Ezt ő sohasem vette komolyan, de a rendkedvéért most mégis megkérdi, van-e a rendek között, aki törvényes királyának elárulásával a lengyel gyermeket akarja hazájába fogadni. Itt megállt és elhallgatott. Körülnézett trónnyáról a rendek sokaságán. Halálos csend támadt. Az urak lopva egymásra pillantottak. Egy hang sem emelkedett. A király várt még egy kisé, aztán nyugodtan folytatta a szónoklatát. Az egész állítólagos összeesküvést Badar Mendemondának bélyegezte, és felszólította az országgyűlést, hogy a lengyel fenyegetésre kellő áldozatkészséggel feleljen. És azzal az országgyűlést megnyitotta. A megkönnyebbültség viharos érjenzése dördült fel az utolsó mondat után. Mátyás megnyerte élete legszebb csatáját. De még tovább is győzött. Rendkívül engedékenynek akart mutatkozni. Megtárgyalta a rendekkel, hogy a nemzet szabadságait az eddiginél jóval szigorúbb formában fogja megerősíteni. Ez meg is történt. A megerősítés a királyi jogkört úgy megszorította, hogy a rendek elámultak, az eddig ismert zsarnok megy bele ezekbe a kötöttségekbe. Ő olyan szelíd és szerény volt, mint még soha. De a törvényt maga szövegezte. Az országgyűlést a király, mondta a törvény, évenként szigorúan köteles megtartani. S valahol megbújt a szöveg egy mellékmondatában, amennyiben a szükség kívánja. Aztán legszebb igéretét kötötte le a király, hogy a kamaranyereségen kívül soha de soha más adót nem fog szedni. Kivéve, ha a rendek önként ajánlanák. és most is akad szónok, aki önként ajánlott kapunként 80 ezüst pénzt. Ez négyszer annyi volt, mint a közönséges adó. és az országgyűlés rendei, akik örültek, hogy ki tudtak evickélni a felségárulás csávájából, megszavazták a négyszeres adót. A király szépen megköszönte, a rendek fellélegezve hazaszélettek. Most aztán várta a lengyel sereget, amely egyesüljön a felháborodott Magyarországgal, és őt lelökje a trónról. Úgy határozott, hogy beengedi őket akár Pestig is. Mennél beljebb jönnek, neki annál jobb. Pest alatt szállott táborba, a Pesti lakosság zöme átköltözött Buda falai közé. A lengyel sereg ez alatt csak ugyan közeledett. Valójában három lengyel vezér vezette, névlek pedig a trónkövetelő Kázmér király 14 éves Kázmér fia. Részletes és pontos jelentésekből jól tudta Mátyás, hogy ennek a fiúnak eszeágában sincs hadakozni. Angyali lelkű, alázatosan szelíd gyermek, aki csak apja parancsának hajtott fejet. Hagyta magát hurcolni a sereggel, és reggeltől estig vagy imádkozott, vagy az egyházatyákat olvasta. Seregel leereszkedett a Kárpátokon, s már a felvidéken nyilván furcsálhatta, hogy az északi megyék birtokos urai sehol sincsenek a csatlakozásra váró bandérjumokkal. S mikor hatvanig lejöttek, végre megdöbbenve eszméltek a valóságra, az óriási magyar sereg helyett, amely megbeszélés szerint Rákos mezején várta volna őket, ott Mátyás állott fekete seregével és a magyar urak jól felszerelt haderejével. Eszök nélkül vonultak vissza erre a meglepetésre, meg sem állottak nyitráig. Szigorú apja azonban nem engedte Kázmért hazatérni Krakóba. Ez nyilvános elismerése lett volna a teljes vereségnek. A magyar határ közelében lakó lengyel uraknál kellett várakoznia a továbbiakra. Így jutott valami kis csendhez a király, ha mindjárt rövid időre is. Ezt arra használta, hogy szétnézzen könyvei között. Kiskora óta gyűjtötte a könyveket. Apjáról is maradt rá valamelyes könyvtár, mert Hunyadi János maga nem volt olvasgató ember, de világhíre idején sok külföldi betűvető küldötte el művecskéjét, számítva érte az illendő jutalomra. Ezek a könyvek mátyásra maradtak. Mikor elfoglalta a királyi palotát, trónra lépte után, ott is talált könyvtárat. Abban már szép és érdekes régi darabok akadtak, Ódon kódexek, rengeteg nagy borjúbőrös, disznóbőrös kötetek, kicsiny formájúak, nagy fóliók, pergament kötésűek, mindenfélék. De senki sem rendezte volt őket, egymásra hány garmada volt ez a könyvtár, amelyben szemétre való holmi elegyedett a legszebb miniát művekkel. Ő tehát neki fogott, hogy szép könyvtárat csináljon belőle. Rendbeszedette és szakmák szerint osztályoztatta a köteteket. S mikor kialakult a rendezett könyvtár, és ő szemét legeltethette a takaros, mutatós polcokon, ez egyszerre megerősítette gyűjtő szenvedélyét. Kezdett szenvedélyesen érdeklődni a könyvek iránt. Elég volt nagyobb összegeket kifizetnie egy-egy véletlenül felkínált könyvért, ennek hamarosan híre futott. És most már egyre másra hozták neki a legszebb példányokat. Sőt, most már saját emberei dolgoztak a könyvtárban, másolók, könyvkötők és egy miniátor is, aki pompásan értett az iniciálék és egyéb színes könyvdíszek kifestéséhez. Blondius Mester, ez volt a neve, még Rómát is megjárta a felséges gazdája megbízásából, és onnan gyönyörű ritka kéziratokkal tért haza. Vitéz szerette és gyűjtötte a könyvet. Régebben nagyban vetekedtek egymással könyvek dolgában, tréfásan becsmérelték egymás könyvbüszkeségeit, és diadallal fedeztek fel egymás könyveiben egy-egy másolási hibát. A lengyel háború apró és jelentéktelen csatározásokban folyt tovább. Valamelyes cse terület mátyásnak jutott, mert szerződést kötött Viktorinnal, aki visszakapta szabadságát, de néhány váról lemondott, és elismerte Mátyás cseh királyságát. Különösebb fordulat soká nem történt. Véget nem érő fegyverszüneti tárgyalások folytak állandóan közt és a lengyel király között, s közben a türelmetlen zsoldosok mindkét részről egymásnak estek kóborló, apró csapatokban, mint a várakozásra ítélt üldögérő, aki tagjait nyújtóztatja. De hogy lesz valami, még pedig közelebbről, azt égi jel mutatta. Erdélyben megmozdult a föld. Az egész ország vallásos rémülettel vette a földrengés hírét. Szörnyű dolog volt ez, mint az onnan jöttek, mesélték, az emberek lába alatt hullámzóan rengett a talaj, sok ház összeomlott a városokban. Mátyás azonnal megcsináltotta Ilkusz mesterrel a horoszkópot. Az is azt mondta, hogy egy tör olyan mére fog döfni az ország szívébe, amilyen mére még nem döfött soha. A király tehát csavat egyet a fegyverszüneti tárgyalások lendületén. Ellene dolgozott a jóslatnak, meg akarta akadályozni, hogy a lengyelek és csehek beüljenek Budát ostromolni. Csak hogy a tör nem éjszakról döfött, hanem az elhanyagolt délről. Az Erdélyen túli földeken felbukkant egy új név, Bazarád vajdái. Ezt a lengyelekkel szövetséges módvai fejedelem párt fogolta, és miután havasal a földet megtámadta és megverte, Bazarádot tette oda Vajdának a törökkel szövetséges radul helyett. A hatalmas török erő erre megmozdult. Kiverte földjéről Bazarádot, és a győzelem erejétől megittasodva Erdélyre vetette magát. Mindez olyan hirtelen történt, hogy a Budára érkezett hírek már csak a bekövetkezett nagy szerencsétlenségről számolhattak be. Alibasának, a török fővezérnek, teménytelen emberáradata tengerként lett el Erdélyországot. De ott nem időzött a török sereg. Olyan messzire akart jönni Magyar Földre, ahol még soha nem járt. Az emberözön átözönlött a Királyhágón, és már ott is volt a Biharisíkon. Várod egy napon arra ébredt, hogy ott a török a határban. Soha itt még törökök nem jártak. A vidéket a várodi püspökség gyenge kis erődítése védte. Ezt olyan könnyen foglalt el a rengeteg törökség, mintha játékszert tört volna össze. Valami kevés magyar lovasság oda ugyan azt egyszerűen elsöpörték. Aztán jött a pusztítás és kegyetlenkedés. Vallási dühükben mindenek előtt a templomokra és monostorokra vetették magukat. Kivált a pálosok rendházával bántak el borzasztóan. Mátyás mindezt bátfán tudta meg. Ott tartózkodott a hadba vonult urakkal, várván annak a döntő fegyvelszüneti tárgyalásnak eredményét, amelyet a nem messzi ófaluban folytattak küldöttei a lengyel küldöttekkel. Azok meg is állapodtak négy esztendei fegyvelszünetben, Kimondva, hogy a csetrón dolgában mindkét fél birtokában tartja az eddig birtokolt területeket. Aztán majd négy év múlva kezdődhetik a birkózás előről. A királynak nehéz éjszakái voltak. Nappali szótlan volt és mord kedvű. Senki sem mert szólni hozzá. De mikor az éj sötétjében és csendjében egyedül maradt lelkiismerete szavával, akkor nagyon szenvedett. Tépte, gyötörte, faggatta, marcangolta magát Hunyadi János trónra került fia. Soha még a török váradig nem jutott el. Rettenetes volt arra gondolnia, hogy milyen pokoli és megdöbbent rémület foghatta el a váradiakat azon a februári napon, mikor a törökök első csapatai előzönlötték az utcákat. Aki akkor meghalt, utolsó gondolataival azt gondolta, hogy hol van ilyenkor a magyar király védő ereje. Azért a magyar királyé, akiről a Duna jegén a boldogságtól részegen énekelték valaha, őt az Isten küldte nékünk Menyországból ótalmunkra. Isten küldötte idegen koronáját verekszik idegen földön, s hazája közben védtelen. Mátyás király uralmának kellett jönnie, hogy a pogány váradik hatolhasson. S mit mond az egész keresztény Európa hunyadi fiáról, aki mindeddig olyan haragos büszkeséggel vágta oda az egész világnak, hogy csak ő egyedül óvja a kereszténységet a Hogy nagy álmát feladja, arra még most sem gondolt, de feltette magában, hogy elodázza. Ha a fegyverszünetet ellenfele is tisztességesen megtartják, négy hosszú esztendeje van, hogy lélegzetet vegyen, felkészüljön, minden lehetséges segítséget fellármázzon, és a burgundi vértesektől velencei hajókig mindent összeszedve a csapást mérjen a pogányságra, amely évtizedekre szóljon. Akkor aztán következzék a nagy terv, életének nagy álma, földi küldetésének titkon vallott célja. Ekkor megint felsötét lett a háttérben Fridrig. Az megérezte, hogy most van a pillanat, amikor a magyar királynak nem szabad békét hagyni. Minden erejével ráment a lengyel királyra, hogy a békéből a háborúba ráncsa vissza. Mátyás három héttel az ófalúi szerződés után hitelesen megtudta, hogy a gyenge kázmér nem tudott ellentálni, titkos szövetséget írt alá a császárral. Megesküdtek egymásnak, hogy Mátyást együttesen fogják megsemmisíteni, és a fegyverszünet megszegésével megtámadják. A fegyveres támadás határidejét is kitűzték június végére. Azt is szentül megfogadták egymásnak, hogy a háborút nem hagyják abba, míg Mátyás teljesen le nem tiporták, ők ketten a Habsburg és a jagelló. Mátyás ökölbe szorította kezét. Semmiféle lelkiismeret most már el nem térítette attól, hogy teljes erejéből meg ne igyekezzék fenyíteni a két gögös embert. Egy idő óta kíséretében tartózkodott a bari érsek Antonio de Aiello. Ezt Ferrante, a nápolyi király küldte hozzá követül. A követség ürügyéül a velencei köztársaság dolgai szolgáltak, de az érsek édeskeveset beszélt velencéről a királyról. Hanem a nápolyi királyleány Beatrix szépségét és elmészségét dicsérte neki. Ehhez melegen csatlakozott Roverella nuncius. Ő ismerte a király kisasszonyt és versenyt magasztalta. Elmondották, hogy most múlt 16 éves, országa egyik legszebb leányának számít, remekül beszéli a latin nyelvet, okos, kedves, bájos, elragadó. Nem csoda, ha annyian vetélkedtek már érte, Filiberto szavolyai fejedelem többek között, sőt a francia trónörökös maga, aki igaz ugyan, hogy még csak 6 éves, de ez nem tekinthető komoly akadálynak. Annyi bizonyos, hogy a szép Beatrix Európa valamelyik trónjára született. Mi alatt nap, nap után Beatrix magasztalását hallotta, Mátyás végig a többi jelöltet is. Kunigunda főhercegnőről és Hedwig lengyel hercegnőről többé nem lehetett szó. Francia hercegnőt elvenni politikai hasznot alig jelentett volna. A száz dinasztia sem mutatkozott célszerűnek. A Szforza leány tervét elrontotta Velence. Maradt Beatrix. Most már nem akarta tovább halogatni a dolgot. Elhatározta magát, Beatrixot veszi feleségül. Magához rendelte Bánfi Miklóst és Hampó Györgyöt, akik az ő megbízásából már jártak Nápolyban. Most megadta nekik a végleges megbizatást, ünnepélyesen kérjék meg a király kisasszony kezét. Díszes kíséretet kaptak, bőséges úti pénzt, és elindultak Nápolyba. A nyár kis csatákkal, vonulásokkal telt el. Mátyás arra fordított a haderejét, ha már döntő ütközetben ellenségeivel nem találkozhatott, hogy a morva vidékeket igyekezett megtisztítani az időközben megint elvakmerősödött rablólovagoktól. Nyár végén aztán megindult a mozgás. A lengyel király és fia a cseh király döntő hadjáratra szánták el magukat. Fridrik segítsége ugyan késett, de ők maguk is elég erősek voltak. Kázmér király 60 ezer embert tudott mozgósítani, fia húsz ezer csehet. Mátyás serege nem volt több tízezer embernél. S a nyolcszoros erő megindult ellene, hogy hatalmával együtt elsöpörje a föld színéről. A hatalmas ellenséges sereg közelettére a király tanácsot tartott. Arról volt szó, hogy milyen taktikát helyes követnie a magyar seregnek. Jobb-e megvárni az ellenséget a nyílt mezőn a város alatt, vagy jobb-e bezárkózni boroszó falai közé és megvárni az ostromot? Igen, hosszú vita kerekedett ebből. S egyszerre a kancellária egy fiatal érnoka, aki jegyezte a tanácskozás anyagát, kezét feltartva szót kért. A király erre a papra nemigen vetett ügyet eddig. Csak annyit tudott róla, hogy erdődi palasz fiú volt, akit kitanítattak. Krakkóban, Ferrarában, Páduában tanult, olasz mesterei ajánlották Gabriele főpap figyelmébe, aki besegítette a királyi irnokok sorába. Bakacs Tamásnak hívták. Halljuk, mit tudsz, szólt a királyvidám bizalmatlansággal. A pap azonban rögtön felkeltette figyelmét. Okosan, tömören és világosan beszélt. Azt fejtette ki, hogy az ő nézete szerint az egyetlen lehetőség a nyolcszoros túlerő ellen mind a két taktikát egyesíteni. Osztassék a sereg három részre. Első része költözzék be a város falai közé. Másik része maradjon kint. Harmadik része alakítson apró portjákat, amelyek vegyék be magukat környékbeli kicsiny erősségekbe, rejtőzzenek el falvakba, és az ellenséges sereg élelmezési utánpótlását tegyék lehetetlenni. Így a város megszabadul az ostrom megpróbáltatásaitól, mert falaihoz nem lehet közeljutni. viszont a mezőben bekövetkezhető vereségek nem okozhatnak bajt, mert a tartalék mindig meg lesz a biztos falak között. Mátyás hűrkészve nézte a fiatal szerzetes domború koponyáját, eszesen csillogó szemét és az arcvonásaiban rejlő ravasz, elszánt, kemény kifejezést. Éles eszűt mondál, Tamás pap! Ez módval élendünk, kit ajánlasz? Bakács Tamás még aznap soron kívül előlépett. Mátyás pontosan és végig magáévá tette a haditervet. A főhadiszállás beköltözött a székesegyház mögötti nagy térre. Ezt árkokkal és földhányásokkal vették körül, ugyanígy megerősítették a Szent Vince Kolostort és a Mihály templomot. A legmesszebb eső téglavetőnél éjjel-nappal tartó munkával még egy hidat vertek az Oderán. Rengeteg tüzelőanyagot és élelmiszert halmaztak fel. A földmunkán szünet nélkül 600 boroszlói polgár dolgozott. A polgármester maga is ott járt köztük szervezni és bíztatni. A hűkutya odaadó lelkesedésével nézett mindig a királyra. A király bent maradt a szálláson, a város alatt szapolyai és kinizsi vezényeltek. Lázas sietséggel felégettek és elpusztítottak messze körzetben mindent, hogy az érkező sereg sehol semmi élelmet és takarmányt ne szerezhessen. Mire mindennel elkészültek, az ellenséges sereg már az Oppen alatt járt. Ostrom alá is fogta, de már ennél az első lépéstől megkezdődött a bal szerencsének az a hosszú sorozata, amely a cselengyel hadseregnek ezt az egész hadjáratát megátkozta. A legnagyobb ostromágyú bennereket az Odera iszapjában. A tarackok valami gyártási hiba folytán néhány lövés után szétrepettek. Az éjségbajai azonnal mutatkoztak. Oppen ostromát fel kellett adni. A hatalmas sereg tovább indult, és megérkezett boroszló alá. Tábort is ütöttek. Ekkor léptek működésbe az apró portyák. A ezer főnyi ellenség nem tudott élelmet kapni, mert a mátyás kicsiny lovas csapatai minden szekér szállítmányon rajta ütöttek. Amit kerülő úton boroszlóba tudtak küldeni, oda küldtek. Amit nem lehetett, felgyújtották. Kázmér és Ulászló, apa és fia mindjárt látták, hogy nyolcszoros túlerejük ellenére is megjárhatják. Mátyás taktikáján nem tudtak felülkerekedni. Itt az a csodálatos és még soha nem tapasztalt eset fordult elő, hogy a nyílt mezőn álló támogató seregeket a várból lehetett élelmezni, holott a világ fennállása óta az volt a dolgok rendje, hogy egy várat kívülről kellett ellátni ember és állat élelmével. A magyar sereg bővében volt mindennek, a cselendgyel sereg készetei azonnal elfogytak. Aztán az is tehetetlenné tette őket, hogy nem tudták lőni a várost, mert nem juthattak elég közel hozzá. Ott álltak a nyolcadrészni magyar sereggel szemben tehetetlenül. Nem lehetett elhinni, de így volt. Kázmér kénytelen volt megkísérelni, hogy megverje a vár alatt álló sereget. Ez éppenséggel huszad része volt az övének. De az ő katonái éheztek, azok pedig bőségben úsztak. Támadott tehát, mert egyebet nem tehetett. Mátyás ennél az ütközetnél olyan hadvezéri ötletet termelt, amely eredetiségével és merészségével egész Európát meglepte. Alapjában véve egyetlen gondolat volt az egész, ha falat lehet lőni ágyúval, miért ne lehetne emberekből való falat is lőni vele. Maga járt a várfalakon, ahol elhelyezte a város belsébe beszállított ágyúit. A pattantyúsokat kioktatta, hogy szélozzanak annyit mező egy bizonyos pontjára, ahová a közelgő támadásnak el kell érkeznie. Ott állt egyik ágyúnál személyesen, kezében égő kanóc. Látta, hogy messziről hogyan hömpölyög a támadás hatalmas áradatának tömött emberfala. S mikor az a fala mezőnek arra a részére jutott, amelyre az ágyúkat már eleve beirányozták, megadatta az előre megbeszélt zászlólobogtatást és kürtyelet. A maga ágyúját maga sütötte el. A következő pillanatban látni lehetett, hogyan tántorodik meg a támadó vonal. Az ágyúk beletaláltak. Lovak és emberek fordultak fel. Ilyen eset még soha nem történt. Mióta a puskaport feltalálták, mindig sereg ostromolta a várat. Most vár ostromolta a sereget. S az ágyú véresen juggatott támadókra most rárontott a város alatti kicsiny védősereg. Rettenetes kudarcot vallott a támadás. homlok menekültek vissza, a csatatéren soha nem látott sebekkel fetrengtek lovak és emberek. Mátyás hihetetlen győzelmet aratott. A kalitkába zárkozott oroszlán megölte az elefántot. Mikor a bástyafokról nézte a menekülők óriási sokaságát, így kiáltott fel irigyen. Ez seregvel ment az egész világot meghódítnám. Neki nem volt 80 ezer embere. De az a kevés, ami volt, a remek taktika alapján annál eredményesebben dolgozott. Szapolyai és Kinizsi külön-külön egyre távolabb merészkedtek a vár alól. Még Lengyel földre is beütöttek. Híre járt, hogy Erzsébet Lengyel királyné már halálosan megrémült Krakkóban, és könyörgő levelet írt férjének és fiának, hagyjanak ott mindent, térjenek haza. Ezek nem tértek haza. Óriási haderejükkel elkeseredve és dühösen várták, hogy valami majd csak történik, de csak baj történt. Az éhínség gyötrelmessé vált, a nagy sereg fegyelme az éhes katonák messzire kalandoztak eleséget keresni. Hirtelen olyan hideg lett, hogy a kutak fenékig befagytak. Ekkor érkezett a várba egy budai levél. Bánfi Miklós és Hampó György megtértek Nápolyból. Ferrante király boldogan adta leány a kezét Mátyás királynak. A király lenézett a távolban pusztuló seregre. Annak a tábornak közepénül most megverten, megalázottan, elkeseredetten a lengyel király, aki őt nem találta elég jónak a hedvig kezére. Ez a lengyel király most a maga és szövetséges fia nevében követett küldött a várba. Mondd meg küldődnek, várgróf uram! hogy ragaszkodom valamihez, ők személyesen kérjék tőlem a békét. Míg ez meg nem történik, egyetlen mondatot nem tárgyalok. Kázmér lenyelte ezt a megaláztatást is, mást nem tehetett. Mátyás ezer lovassal kísértette magát a találkára. A két király ott állott egymással szemközt. Mátyás most látta először a jagellót, a várnánál elesett magyar király testvéröcsét. Ötven felé közelgő ember volt, arcán a bajusz tűnt fel leginkább. Kurtára nyírod bajuszt hordott a lengyel király, amelyet pedelni sem lehetett, szája sarkánál leberetválta. Szabályos, csinos vonású arca volt különben, de merev és kifejezéstelen. Üdvözön felségedet, szólalt meg Mátyás, mint fiatalabb, s nagy örömömre fog szolgálni, ha a béke áldását hozhatjuk országainkra. Ekkor meglepő dolog történt. A lengyel király nem Mátyásnak válaszolt, hanem a mellette álló vladisztlauj püspöknek ugyancsak latinul. Mi is üdvözöljük ő felségét, és hasonlóképpen örvendeni fogunk. A lengyel püspök, mi alatt uralkodója mereven nézte a levegőben kóvájgó varjakat, Mátyáshoz fordult. A király ő felsége üdvözzi felségedet, és örvendeni fog. Ezt a jagelló udvar szigoló szertlatás rendje diktálta így, amely abból indult ki, hogy a lengyel királynak bármilyen más halandóval közvetlenül beszélnie egyszerűen lehetetlen. Mátyás hasonlóképpen felelhetett volna. Egy pillanatig még kísértette is a humoros gondolat, hogy ő meg a boroszlói püspökön keresztül fog beszélni. De aztán inkább úgy döntött, hogy nem tréfál. Egyenesen Kázmérnak felelt, mintha Olisni-Sznipp Zvignievet, a püspököt nem is hallotta volna. Kázmér király, hol a fiad? Ulászló ő felsége, fordult Kázmér saját püspökéhez. Gyengékedik, és nem jöhet ide. A püspök kezdte ismételni a latin igéket, de Mátyás közbevágott. Sajnálom, Kázmér király! Addig én nem tárgyalok veletek, amíg nekem itt mind a ketten illendően meg nem jelentek békét kérni. Feszes szünet következett. A lengyel király felszólt a varjakhoz. Ulászló ő felsége meg fog itt jelenni királyi felségünkkel együtt. Három nap múlva. Ulászló ő felsége, kezdte Uli ismételni. Jó, jó, meg fog jelenni. Már hallottam. Hát akkor találkozunk három nap múlva. Azzal megint megfogta Kócsagos süvegét, és messze eltartotta magától. De Kázmér nem viszonozta a köszöntést. Abozott. Merev arcába valami meggondolás élete költözött. Egyszerre rápillantott Mátyásra, és megfeledkezvén az udvari szabályzatról, saját felséges nyelvének fárasztásával Mátyáshoz szólott. Kedves testvérem és barátom, Mátyás, kérésem van hozzád. Hallgassd meg, mert sürgős! Parancsolj velem! Engedd meg, hogy embereim számára élelmet vásárolhassak. Nem nézhetem, hogy szenvednek. Mindent megkaptok, kedves testvérem és barátom. Viszont látásra! Sarkantyúba kapta lovát és vágtatásnak eresztette. Hadd lássák a pojákok és a csehek, hogyan lovagolnak haza Mátyás király emberei. Boroszlóban kiadta a parancsot, hogy az ellenséget előzékenyen ki kell szolgálni. Nem telt bele egy óra, már ott voltak a lengyel élelmező tisztek. Volt pénzük bőviben. Ijesztő látványt mutatott, amint ők maguk kezdtek falni legelőször állati mohósággal. Aztán szekélszámra vitték el az eleséget. Harmadnap Mátyás fehérbe és aranyba öltözött. Ismét nem vett páncélt, ismét elképesztő gazdagságot hordott magán drágokövekben. S most ötezer lovassal kísértette magát. Pontosan egyszerre érkezett a két ellenséges királlyal. Ulászló 18 éves fiatalember volt, annyi, mint ő, mikor királyá választották. Szép fiú volt, vállú. Jó magasra nőtt, kesken csípőjű legény, bajszamár serkett. Mindhárman leszálltak a nyerekből, és meglengették tollas kalapjaikat. Aztán Mátyás így szólt. Parancsoljatok befáradni hozzám, testvéreim és barátaim! Kázmérnak jobbján mutatott helyet, ulászónak balján. Piros sátrának bejárata szétnyílt, s ők hárman beléptek. Az ellenséges fejedelmek meglepetten néztek körül. Nehéz aranyjal hímzett szőnyegek és színes kárpitok pazar pompája fogadta őket, a sátor közepén díszesen ötvözött szénnek való kájha, amelynek parazsára illatos füstölőport hintettek. Kellemes meleg volt idebent. Igen hosszú tanácskozó asztalt láttak. – Foglaljatok helyet! – szólt Mátyás otthonosan. Ez a te széked, felséges király, ez pedig a tiéd, Ulászló uram. Ulászló felkapta a fejét, elsápott. Engem nem nevezel királynak? Nem tehetem, mosolygott Mátyás. Hiszen akkor elismerném, hogy én nem vagyok cse király. És már most megjegyzem hogy bármiben állapodunk meg, az okmányokat csak úgy írom alá, ha azokon én, mint Magyarország és Csehország királya szerepelek, te pedig úgy, mint a felséges lengyel király elsőszülöttje. Az ifjú ulászó bezenkedni akart, de aztán vállat vont és legyintett. Dobzse Leültek tanácskozni. Mátyás rendkívül udvarias volt és nyájas. Az udvari modor jege hamarosan felolvadt köztük. Semmiféle magánbeszélgetés területére nem tévedtek ugyan, de a beszélgetés hangja közvetlen maradt és szíves. Pár percig beszéltek csak, akkor bekérették tanácsosaikat. Papírtekercsek, jegyzetek, okiratok kerültek elő. Sok volt a formaság, amely emésztette az időt. Mátyás állandóan óráját nézte és pontosan délben félbeszakította a tárgyalást. Tiszteljétek meg szerény asztalomat, ideje, hogy együnk valamit. A tanácsosok és irnokok átmentek boroszó város sátrába. Nekik három szemére terített asztalt hoztak be. Azon minden aranyból volt. S láthatatlan zenekar szólalt meg. Mátyás igyekezett figyelmes, előzékeny, nyájasan kínáló házigazda lenni. Szegény katonáink, sohajtott evés közben Kázmér. Nem kell sajnálnod őket, felelte Mátyás. Katonáid a pillanatban éppen olyan jóizűen esznek, mint mi. Bátorkodtam őket is meghívni ebédre. Nem a kíséretet gondoltam. Szegény zsordosaimat, a tábort. Igen, igen, egész táborodat meghívtam ebédre. E pillanatban mint esznek és isznak, akárhány ezrem vannak, amennyi csak beléjük fér. Nem, nem, ne köszönjétek, szót sem érdemel. Otthon az én magyarjaim megszólnának, ha nem így tettem volna. Sőt, nem csak ma látom vendégül az egész táborotokat, hanem engedelmetekkel három napon által éjjel, nappal. Embereimnek meghagytam, hogy a vendég szeretet méltó legyen a magyar szíves látás híréhez. Vegyetek még ebből a fácámból. Aranyozva van? Szólt Ulászó. Érdekes szokás, nálunk ezt nem csinálják. Az én szakácsom valóságos művész. Felelt, Mátyás. Magának az aranyfestéknek, amivel a pecsenyéket megaranyozza, pompás íze van. Derék magyar rendeim igazat mondanak az országgyűlésen, valósággal eszem az aranyat. A tárgyalás olykor megakadt, Mátyás azonnal tárgyat talált. Nem hiába volt kitűnő társalgó híre. És ha azt akarta, hogy valamiről szó legyen, az igen ügyesen tudta csinálni. Most is addig beszélt családi életről, míg kázmérkénytelen volt megpendíteni a nagy hírt. Hallom, hogy vőlegény lettél, testvérem. Szerencsét kívánok boldogságothoz. Szerencsét kívánok! Dörmögte Ulászló is. Szívből köszönöm. Meg is vagyok győződve, hogy kitűnően választottam. Az élet engem elkényeztetett. Nekem mindenből a legjobb, legelőkelőbb, legszebb kell. Izzeljétek meg ezt a nehéz német bort. Szoktatok német borokat inni Lengyelországban? Most már borokról kellett beszélni, s ő megmondta a magáit anélkül, hogy felelhettek volna reám. Kázmér tekintete elsötétült egy pillanatra, mikor ráeszmélt, hogy dinasztiájának méltósága fricskát kapott a gyors észjárású magyar királytól. De akkor már nem vághatott vissza. Ebéd után folytatták a tanácskozást, most már úgy, hogy a két fél több ízben külön vonult saját tanácsosaival bizalmasan tárgyalni. Végül alkonyatkor nagy általánosságban elkészültek az alapelvekkel, és kijelölték a biztosokat, akik most már a királyok jelenléte nélkül fogják a részleteket egyenként megbeszélni. Már kezdett is a társaság, mikor Mátyás felemelte a kezét. Valamit még tisztázni szeretnék. A nemzetközi jogszokások értelmében természetesen mind a két fél bele fogja venni a fegyverszüneti szerződés szövetségeseit, hogy az előnyök a szövetségesekre is vonatkozzanak. Én tehát fel akarom sorolni, hogy szövetségeseim gyanánt kiket veszek majd bele a végleges okmányba. Illetve csak kettőt akarok most megnevezni, akikkel fennálló szövetségem az ellenfél számára kétségkívül újdonság lesz. Az egyik Károly Burgundi herceg, a másik Tüngen Miklós, Ermelandi püspök. Köszönöm megjelenésteket, uraim, a tanácskozást bezárom. Felállott de Kázmér megdöbbenésében őve maradt, és nyitott szájal merett rá. Seregének példátlan veresége után most olyan diplomáciai vereséget kellett tudomásul vennie, amely lélegzetét is elállította. Mert burgundi merész Károly a nyugat-európai országok egyik döntő erőtényezőjének számított, szövetségét még Friedrich is hiába kereste. Az ermelandi püspök pedig Lengyelország ősi és legveszedelmesebb ellenségét, a német lovagrendet jelentette. – Még parancsolsz valamit? – kérdezte Mátyás. – Nem, semmit – hebegte Kázmér. Felállott, és támolyogva, ámulva indult kifelé. Mellette hasonlóan elámult fia. Mátyás udvariasan vezette őket a sátor nehéz aranyrojtokkal ékes kiárata felé. Kint aztán elbúcsúztak. De Kázmér úgy ült Lóra fiával együtt, hogy még mindig olyan volt az arcuk, mint akit buzogánnyal sújtottak főbe. A bal szerencse még tovább is üldözte Kázmért és fiát. Míg a részletes tárgyalások folytak, táborukban tűz ütött ki. Víz nem volt sehol, oltani nem tudtak. Az a sok száz szekér élelem és takarmány, amit boroszlóban Mátyás engedelmével vásároltak, teljesen elpusztult. A két királysátor sátor is leégett az egész podgyászsal együtt, az ezüst asztali holmi ötvözött darabjait olvat fémgyanán szedték ki másnap a pernyéből. A fegyvereszünetet megkötötték. Kiki megtartotta, amit eddig birtokolt. Ennyit tudott elérni Mátyás tízezer embere ellen a nyolcvan ezer embernyi sereg. De viszont, ha Mátyás csinált mérleget, kitűnt, hogy nyolc hónapi háború, remek győzelme és távollétének létének hátrányai árán összesen egy okmányfogalmazási árnyalatot nyert, a szerződés öt királynak nevezte, és Ulászlót nem.